Глава десята Її волосся було знебарвлене. Були й інші, прості та очевидні зміни. Загалом, зовнішність її стала такою, що її неможливо було впізнати за фотографіями чи описом. За винятком мене, звісно. Я бачив її у викраденому лінкорі і розмовляв із нею. Чудово, що я впізнав її а вона й гадки не мала, хто я такий. Вона бачила мене тільки михцем у скафандрі з піднятим світлофільтром. Це була вершина найщасливішого дня в моєму житті. Усе навколо здавалося чудовим і прекрасним. Необхідно все-таки віддати їй належне, замаскувалася вона блискуче. Я ніколи не пропускав побачити її в такій якості незважаючи на те, що намагався продумати всі можливості. У неї була з собою пристойна сума вкрадених грошей, тому я не міг уявити її як злиденну волоцюгу. Ні, все-таки, що не кажи, а дівчина в порядку, треба віддати їй належне. Грає свою роль абсолютно натурально. Якби не було в неї патологічної схильності до вбивств, Яку б команду ми з нею могли б створити? Тут моє серце вдруге за вечір дало збій. Емоції емоціями, але в кінці сліду ясно позначається смерть. Вона приносила нещастя всім, з ким була поруч. У цій гарненькій голівці були високоінтелектуальні, але дивно збочені мізки. Мені б краще думати не про її фігуру а про трупи, якими вона всіяла свій шлях. Є тільки один вихід – забрати її звідси і передати в корпус. Я навіть не розглядав питання своїх взаємин із корпусом. Одне іншого не стосувалося. Зараз усе потрібно було зробити чітко і швидко. Я підійшов до бару і замовив дві подвійні порції місцевої соляної кислоти, понизивши голос та змінивши акцент і манеру мови. Єдине, за що я хвилювався, було те, що Ангеліна досить довго чула мене і могла легко впізнати за голосом. «Вип'ємо, лялечко», – сказав я. Я підняв склянку і подав їй іншу. «А потім підемо до тебе в кімнату. У тебе є кімната?» Кімната знайдеться, якщо в тебе знайдеться десятка за курсом ліги. Звісно, сказав я. Я прийняв ображений вигляд. Невже по мені не видно? Я не стих, кому платять після того, як, відповіла вона з чудово розіграною байдужістю. Спершу плати, потім підемо. Я ляснув обстійку монетою. Вона підкинула її в повітря, спіймала, зважила на руці і сунула кудись за пояс. Я дивився на неї з відвертим подивом. Мене вразила та натуральність манер, з якою вона грала свою роль. Тільки коли вона повернулася йти, я згадав, що перебуваю тут не заради насолод, солод, а щоб виконати суворий обов'язок. Усі коливання негайно зникли коли я знову згадав трупи, що плавали в глибині космосу. Спустошивши свою склянку, я пішов за її виляючими стегнами з бару до якоїсь огидної вулички. Темрява вузьких брудних провулків загострила мої рефлекси. Ангеліна грала свою роль добре, але я сумнівався, що вона ділить ліжко з усіма космонавтами, які потрапляли в цей порт. Швидше за все у неї є спільник, який сховався десь тут із важким кийком у руках. Чи я надто підозрілий? Я постійно тримав руку в кишені на пістолеті, але скористатися ним не довелося. Ми перетнули ще одну вулицю і пірнули в довгий коридор. Вона мовчки йшла попереду. Ми нікого не зустріли і ніхто не помітив нас. Коли вона відкрила кімнату, я трохи заспокоївся. Вона була настільки маленька, що в ній ніде було сховатися спільникові. Ангеліна попрямувала прямо до ліжка, а я вирішив перевірити, чи замкнені двері. Вони були замкнені. Коли я повернувся... На мене був наставлений автоматичний пістолет 0,75-го калібру, такий величезний, що вона тримала його обома руками. «Це що, грабіж?» Я обурився, розуміючи, що у своїх діях прогавив щось дуже важливе. Моя рука все ще стискала в кишені пістолет, але витягнути його було рівносильно самогубству. «Я пристрелю вас, навіть не знаючи імені», – ласкаво сказала вона. Вона посміхнулася, демонструючи чудовий ряд білих зубів. «Ви той, хто зірвав мою операцію з лінкором». Її посмішка ставала дедалі ширшою, але вона поки що не стріляла. Вона насолоджувалася некерованими емоціями, що відбивалися на моєму обличчі. Ловець потрапив у пастку. Його привели саме туди, куди хотіли, і нічого вдіяти вже було не можна. Побачивши, що я все усвідомив, Ангеліна голосно розсміялася. Чисто і ясно, як срібний дзвіночок, одночасно посилюючи тиск на спусковий гачок. Вона була справжня артистка. Точно в той момент, коли мій відчай досяг максимуму, аби знадійність становища стала очевидною, спусковий гачок було натиснуто. І не один раз, а знову і знову. Чотири кулі, що розривали плоть, увійшли прямо в серце, а останній постріл – прямо між очей. Глава одинадцята це було не повернення свідомості, а спливання з червоної темряви. Організм відчайдушно боровся з болем. Було жахливо, що очі мої заплющені, і відкрити їх неймовірно важко. Зрештою, я зробив це, і з червоної темряви з'явилося обличчя у вигляді плями. Що сталося? запитала пляма. І я збирався дізнатися про це у вас, сказав я, я замовк, дивуючись, який слабкий і млявий мій голос. Щось вологе торкнулося моїх губ. Це була серветка, вся в червоних плямах. Коли зір повернувся до мене, пляма перетворилася на молодого чоловіка в білому. Це був, напевно, лікар, і я, мабуть, у лікарні. Хто стріляв у вас? запитав доктор. «Хтось повідомив про постріли, і скажіть спасибі, ми приїхали якраз вчасно. Ви втратили багато крові, переливання вам уже зробили. І крім того, є множинні ушкодження ліктьової та променевої кісток від кулі, яка далі зачепила праву скроню і, можливо, пошкодила череп. Ймовірно, зачеплені ребра і є підозра на внутрішній крововилив. Хтось сильно ненавидить вас? «І хто ж?» «Хто?» Звичайно, моя Люба Ангеліна. Приваблива, спокуслива вбивця намагалася розправитися зі мною. Я все згадав. Широкий ствол пістолета з чорною дірою, в який, здається, може вміститися цілий зореліт. Блискуче полум'я, кулі, що вдарили в мене, і гарантований непробивний жилет» що прийняв на себе міць пострілів. У мене виникла надія, що вона цим задовольниться, але ні. Ствол піднявся до мого обличчя. Я згадав останній свій жест, коли закрив обличчя руками і хитнувся вбік, у відчайдушній спробі врятуватися. Це диво, що спроба вдалася. Куля, мабуть, зрикошетила від кісток руки і тільки зачепила череп, замість того, щоб пройти через нього. Проте було багато крові і нерухоме тіло на підлозі, що й ввело Ангеліну в оману. Шум від пострілів у тій маленькій кімнаті, мій ненаглядний труп і кров щось зрушили в її жіночій натурі, принаймні трохи. Вона швидко покинула кімнату до того, як туди прийшли. Якби вона затрималася хоч на секунду, щоб переконатися... «Лягайте», – сказав лікар. «Якщо ви не будете лежати, я зроблю вам укол, який відключить вас на тиждень». Тільки коли він вимовив це, я помітив, що сиджу і хихикаю, як божевільний. Під час руху груди мої пронизував біль і я дав себе вкласти. Тепер мій мозок почала займати думка про те, щоб вибратися звідси. Ігноруючи біль, я оглянув приймальню, думаючи, як отримати вигоду від того, що доля подарувала мені життя, у той час як Ангеліна думає, що я мертвий. У приймальному покої мені мало чим вдалося поживитися. Я стягнув тільки ручку та офіційні форми з полиці над моєю головою. Моя права рука працювала непогано, хоча мене й пронизував біль при кожному русі. Робот підвів каталку під мої ноші і повіз у палату. Коли ми виїжджали, лікар просунув якісь папери втримач над моєю головою і привітно кивнув. Я обдарував його усмішкою у відповідь і продовжував рух. Щойно він зник з поля зору, я вихопив папери і швидко переглянув їх. Тут був мій шанс, якщо я встигну ним швидко скористатися. Це був висновок у чотирьох примірниках. Допоки ці форми не потраплять до машини, мене не існує. Я в статичному забутті, з якого маю вибратися в палаті. «Мертвонароджений. Ось мій опис». Я скинув на підлогу подушку, і робот зупинився. Він не звернув уваги на те, що я пишу, і зупинявся ще два рази, підбираючи подушку і даючи мені час закінчити мою фальшивку. Цей доктор Маквбиклз, саме це можна було прочитати в його підписі, залишив гектари чистого простору між останнім рядком лікарняного висновку і своїм підписом. Я доповнив його, намагаючись максимально наслідувати його почерк. «Множинні внутрішні ушкодження», – написав я. «Помер у дорозі». Це звучало досить офіційно. Я швидко додав. «Усі спроби реанімувати не дали результатів». На момент я засумнівався в правильності формулювання останнього речення. Але оскільки в слові «множинні» доктор Маквбеклз написав одне н, ще одна помилка нічого не змінювала. Ця остання фраза давала змогу сподіватися, що мене не колотимуть і не оживлятимуть електрошокерами, адже я труп. Перед тим, як в'їхати з коридору, я поклав на місце форми і ліг на спину, намагаючись виглядати мертвим. Тут ще один труп, Свенд, сказав хтось, шарудячи паперами за моєю головою. Я почув, як робот покотився геть, байдужий до того, що його пацієнт, який пише і опускає подушку, раптово помер. Ця відсутність цікавості завжди мені подобалася в роботах. Я, по думки, уявив собі смерть, сподіваючись, що відповідний вираз відобразиться на моєму обличчі. Хтось смикнув мене за ногу, стягуючи черевик і носок. Рука схопила ступню. Яка трагедія, сказала ця співчутлива душа. Він ще теплий. Може, варто покласти його на стіл і викликати реанімаційну бригаду? Яке ж настирливе падло, що лізе у чужі справи? Ні пролунав голос мудрішої і холоднокровнішої людини з іншого кінця кімнати. Вони вже намагалися в приймальному покої. Поклади його в бокс. Захливий біль пронизав мою ногу, я мало не закричав. Тільки величезним вольовим зусиллям я змусив себе лишати нерухомо, тоді як цей бовдур затягував дріт навколо мого великого пальця. На дроті висіла табличка. І я від широго серця побажав, щоб ця табличка висіла на його вусі, стягнутому тим самим дротом. Біль на пальці передався вгору, стали нити груди, голова і рука, і мені коштувало великих зусиль залишатися схожим на труп. Десь позаду мене відчинилися важкі двері, і хвиля холодного повітря торкнулася моєї шкіри. Я дозволив собі швидкий погляд з підповік повік. Якщо трупи в цій конторі ховали в індивідуальні морозильні камери, я був готовий раптово відродитися до життя. Я міг би придумати набагато приємніші способи померти, ніж у морозильній камері з дверною ручкою назовні. Але, пані удача, все ще була зі мною. Мій мучитель перетягнув мене разом із ношами у велику кімнату, де на столажах, розташованих по стінах, лежали покійні. Без зайвої шанобливості мене кинули на дошки, затягнуті інеєм. Кроки віддалилися, двері важко стукнули, світло згасло. Мій відчай важко передати. Минув тільки один день, а я вже весь у синцях, контужений і покалічений. Перебування на самоті в темній замкненій кімнаті поділо на мене надзвичайно гнітюче. Незважаючи на біль у грудях і цю ідіотську табличку на пальці, я зліз зі стелажа і вирушив шукати двері. Мене кидало то в жар, то в холод, поки я нарешті натрапив на стіну. Намацавши вимикач, я ввімкнув світло і в той самий момент настрій мій різко покращився. Двері були краще не придумаєш без віконця і з ручкою зсередини. У них навіть був внутрішній засув, але неможливо було уявити, хто міг ним користуватися. Я зайнявся дослідженням приміщення насамперед я розкрутив дріт і розтер палець, повертаючи його до життя. На жовтій табличці був напис Мертвий по прибутті, і від руки написаний номер такий самий, як і на формі, яку я підробив. Тут була можливість. Я зняв таку саму табличку з пальця найбільш сильно понівеченого трупа і замінив її своєю. Його табличку я прибрав у кишеню і для сміху поміняв таблички в інших. Вони висіли у всіх на лівій нозі, і я голосно проклинав цю прокляту педантичність. Моя нога замерзла і мені довелося зняти правий черевик із трупа з найбільшими ногами і взути у нього свою замерзлу ліву ногу. Оскільки костюм і куленепробивний жилет теж були зіпсовані, довелося запозичити теплу сорочку в одного з моїх мовчазних друзів. Не подумайте, що все було так просто. Мене буквально хитало від слабкості. Закінчивши, я вимкнув світло і відкрив двері з холодильника. На мене пахнуло, як із доменної печі. Тут не було ні душі. Я прикрив двері в склеп і, хитаючись, підійшов до найближчих дверей. Це була комура, в якій єдиною корисною для мене річчю був стілець. Я сів, віддихався і знову озирнувся. Двері поруч були замкнені, а наступні відчинялися в темну кімнату, де хтось хропів. Якраз те, що потрібно. Хто б не був цей чоловік, але поспати він любив. Я обнишпорив кімнату, намацав знайдений одяг і незграбно вдягнув його. Він не прокинувся, і це було дуже добре для нього, адже я був у стані, який не віщував нічого доброго тому, хто спробував би мене затримати. Щойно я закінчив переодягатися. Всю мою увагу почав займати біль. Натягнувши капелюх, знайдений там же, я штовхнув двері аварійного виходу. Я бачив людей на відстані, але ніхто не звернув на мене уваги. Я пішов пішки вулицями Фрейбурбада, який зливав дощ.